Oh, fy fan vad... jag har sovit så sjukt lite i natt. Jag hade ju tagit två powernaps när... när vi pratade i telefonen igår. Mm. Så tog jag en till sen. Så totalt tre. Och så drack jag två koppar kaffe på kvällen. Så var lite fucked upp. Men jag är inte så trött nu ändå. Det fan vad bra. Men då känner du det alldeles glödande inför det här avsnittet. Ja, visst det är det. Hej och välkomna till Bokpalt igen då Rasmus och Tobias här som vanligt Hur mår du Tobias? Ja jag mår rätt bra Jag har inkvarterat mig i min sysersons rum Fullt med leksaker igen Skillnaden att den här gången är jag ensam i lägenheten min, min familj som jag hälsar på nu, de har alla åkt iväg till stugan som ligger i, i vildmarken och sånt här i Kiruna trakten. Så jag tog min stora systers lägenhet i besittning och tänkte, gud vad härligt jag ska ha det. Jag tog med en massa ombyten och tänkte, jag kan väl titta lite tv, läsa lite böcker, gå på stan, träffa folk. För eh, jag bor ju i Jockas, som ligger utanför stan eh, nu, nu hos min mamma när jag hälsar på. Och då är det svårt att ta sig till civilisationen. <laughs> Men eh, min stora syster bor i storstaden Kiruna, så att säga. Hon bor mitt i den urbana kärnan. Så härifrån hade jag kunnat sköta hela mitt midsommarfirande och bara kunna ja, leva som man gjorde när man bodde här. Men eh, jag använde inga mina ombyten. Jag har, <laughs> jag har bara sett här och läst Och inte, inte bytt kläder på tre dagar Och inte duschat Och lägga i sängen och det alltså det varit riktigt gött Det har varit Men vad var mycket onödig packning jag tog med mig med Allt jag ville bara att bara Sluta mig för fyra väggar <laughs> ja Det låter ju lite ofräscht också Nej men nej, men, lite, men om man inte rör så mycket på sig så blir man inte så ofräsch ja. <laughs> Ja kanske Ja det kan kunna stanna. i ser Där det också. Är lite mer vinterlandskap omkring. Ja, vinter också. Det har snöat här på midsommar. Ja, det är ju sjukt alltså. Jag minns inte när det hände senast i Kiruna, men det är det klimatförändringarna som, som kickar igång. Att det, alltså datumet är ju nu är det 22, 22 juni. Två dagar efter midsommarafton. Mm. Och uh, igår Dagen efter midsommarafton så var det riktigt snöfall. Och på midsommarafton var det snöfall. Nu ligger det kvar lite snö på backen. Kan det... man säga att det är första gången i mannaminne då? Uh... Om du inte minns sist. I Tobbe minne är det. <laughs> första gången i... Gång i Tobbe minne som det händer. Ja. Ja. Det var ju... Nej, det var märkligt att höra det att Tack för stödet <laughs> Hur är det med dig då Spelvink Jo det är bra Jag ska, ska åka godkart idag Det ska bli spännande Fick rådet att Alltså det är ganska läskigt att Åka go-kart. Gå ja. fort om man är nära marken och så där. Men jag fick rådet strunta i att du är rädd Nej men då, då ska man tydligen kunna åka fortare sen Alltså det låter ju farligt Ja, Men vi får se. Får man, får man eh, ta alkohol medan man kör en godkart? Jag vet inte hur strikta regler det är. Det verkar ju läskigt om man skulle få det. Nej, ja, någon lyssnade kanske vet. Nu ska mm. jag mitt kaffe. Ja, Tobias eh, satt alltså på sitt kaffe lagom till vi tryckte på spela in här nu. Så nu drar han iväg och hämtar det. Ska jag försöka hålla låda här en liten stund så vi slipper att klippa. Boken jag har läst idag då, det är 8 bitar på 80-talet. Nintendos marsch in i det svenska hemmen av Martin Lindell. En bok som både jag och Tobias har läst via Elib. Då, så vi har laddat ner den till våra läsplatter. Och boken var på ungefär 80 sidor. En ganska kort bok. För övrigt, väldigt smidigt det där då, att man kan låna böcker på, på, på internet i sin läsplatta. Eh, rekommenderar varmt till, till alla som, som har en läsplatta. Kanske även funkar till vanlig dator och mobiltelefon, det vet jag ingenting om. Men jag antar det. Nu ska vi se här, det låter som att Tobias är tillbaka. Är det här igen Tobias? Ja. ja, något jag upptäckte ja. igår faktiskt Det var att, alltså min syster var jättesöjt Hon har lagat mat åt mig faktiskt Så jag har veganmat här Jag är verkligen bortsänd av min familj Färdiga måltider Men märkte att det inte fanns en toa papper Så då gick den här gamla Star Wars Det gamla Star Wars citatet tycker upp ut, it's a trap Ja just det General ja, ja. är det som säger det Det är det ja Namne med en buddhistisk kejsare Ja, han som har de här... Äh, ...hammarhajs i ögonen. Amir yeah. Stämmer. Jag ska bara ja, stänga jag... dörren för... ...jag känner mig illa till mots. Kanske kommer någon mördare. Vänta. Ja, det kan du göra. Nu försvinner alltså <laughs> Tobias... ...en igen här. mördare som inte kan öppna dörren. Nu ska vi se. Nu försvinner Tobias igen då, Så jag försöker hålla låda en gång till. Um... Ja, ja. ja, det gick åt helvete. Men nu är han tillbaka igen. Tobias... Götter med kaffe då. Ja det är det. Jag gick igenom boken lite grann när du var borta Vad är det för bok? Den som jag har läst till idag Åtta bitar på 80-talet Av? Av Martin Lindell Vad handlar det om? Nej. Lindell. Ja. Vad handlar den om då, Rasmus? Jo den handlar om Nintendos marsch in i de svenska hemma Hur Sverige faktiskt hade en Framstående Position i, i tv-spelandet I Europa i alla fall mm. Och hur, hur och när Det gick till när tv-spelet Kom till byn Kan man väl säga Ja, eller åtminstone Nintendos tv-spel ja. det hade funnits Ja, man kan ju diskutera Ifall det var tv-spel <laughs> Det var ju det var ju Commodore 64 Och Amiga ja. det Gamla speldatorer Sen fanns det kanske också någon variant som spelade på tv. Men det var kassa grejer i alla fall. Men även Commodore 64 spelar man ju på tv. Man gjorde det? Ja. Ja, då hade jag Amiga. Eller jag fick den av min farbror. Så jag har inte jättebra koll på Commodore. Nej, okej. Okay. Brorsan hade det, vet jag. Och det, det märkliga med den är, tycker jag är att man körde med kassettband. Mm -hmm. det, det fattar jag inte hur det funkar. Eller jag fattar inte hur en ser det funkar heller. Men det känns extra märkligt när det är kassettband. Hur som helst. På mm. 80-talet dyker Nintendo Entertainment System upp NES. Precis. Och som, som är så kallat åtta bitars tv-spel. Och Åtta bitar betyder att det kan hända åtta grejer samtidigt. <laughs> det kanske är så här, två melodisnuttar och så är det två grafiska grejer och så är det två mig till minne. Bla bla. bla. Ja. Redan där så är ju mitt eget huvud. För jag fattar inte vad jag pratar om. <laughs> Men i alla fall, det, nu finns det ju hur många bitar som helst. Ja. I spelen. Ja. Efter 64 så slutar man räkna. Verkligen. Men lite så. Lite så. Ja, men, nej, jo, jo, jo, det gjorde man ju. Tänkte du var 360 i. nu? <laughs> det var svårt. <laughs> uh, jag minns ju när vi fick Nintendo Entertainment System. Eller när min familj köpte in det. Min mamma och pappa. Det var ju sent 80-tal. Och jag och min stora syster spelade. Min lilla syster var antingen för liten eller så fanns hon inte. Det var i alla fall där sent... Kanske 87-88 där i kring. Möjlig ja. 88, Nej, 88 tror jag senast vi fick näset. Och det var ju fantastiskt. Jag var så innesluten i Nintendo Och eh, vi spelade Ice Climber. Det här spelet där man är en, en inuit som, som hackar på, på isblock och slåss mot små snöbollar som går runt. Ja, Det, det var väldigt beroende från kalla Och jag hoppade med. Alltså jag... Så gjorde jag när jag, när jag när jag spelade. Jag tror att många andra med mig gjorde så också. Att när, man, när figuren hoppade så skötte man själv till på plats. För man hade ju inte vana av, av att bara styra med händerna. Utan det var någonting. Hela kroppen skulle vara med. Ja, precis. Men där är det ju en intressant grej också som jag förklarar mig i den här boken. Att de här mm. vita bollarna som man slogs mot i Ice Climbers som du precis berättade om. Mm -hmm. Att det var ju sälar i den japanska utgåvan. Men man tyckte att det här det blir lite för groteskt att gå omkring och slå ihjäl sälar med en eh, klubba. Så då byter man det mot luddiga snöbollar. Kanske det gör med att Sverige var så framträdande i importen av Nintendo. Därför att kungen hade uttalat sig kritiskt till sälklubbning. så Ja, nej. men Det, det har antagligen ingen, <laughs> ingen relation till varandra. Men, men kul att tänka på ändå. Ja. Hur som helst. Nintendo, vilken grej. Ja. Vilken grej det var. Jag, jag tror att eh, det har format mig mycket som människa. På mm. många sätt. Till exempel så har det nog odlat min dödsskräck. <går> Lite grann. Det här när, när Super Mario kom och man började hyra och Till slut så köpte jag det också. Eller min familj köpte det. Det var ju svindyrt. Jag hade inga pengar. <går> <Så>. <går> och, och jag spelade så var, varje gång. Så det fortsatte med också i äldre sen när jag spelade de andra tv-spel. När jag visste att jag skulle dö. När jag mm. visste att Mario var på väg och ramla ner i ett stup eller var på att springa in i en fiende eller sådär, när det var oundvikligt då pausade jag spelet jag fick sån panik och så gick jag och gjorde annat ett tag, alltså typ kanske fikade lite eller gick till tittade tv, eller, ibland var jag så till och med att jag, att jag drog bort plåstret, att man bara okej okay då, så slog jag av tv-spelet <laughs> men det var nånting där att jag, jag vägrade acceptera jag vägrade acceptera döden och välkomna den Ja. Och det, har, det har ju fortsatt in i vuxen är är den skitläskig mm, Men här kan du inte pausa i det, det riktiga livet Det går inte att pausa, det är det hemskaste <laughs> ja. Herregud men på tal om att Man blir att det var stor dyrt. när man äter sina grönsaker i alla fall Ja, så är det På tal om att det var dyrt Så tänkte jag på en grej på prisutvecklingen På tv-spel ja. För det stod ju att när Nintendo kom till Sverige år 1986 så kostade det Ungefär 1,5 och, och ett spel kostade ungefär 500 kronor det hölls höll sig ganska länge, tror jag. Ja, prissättningen. Men, <hör> uh, prissättningen på, på tv-spel ligger väl ungefär där fortfarande. Runt en 500-ring ja, på ett tv-spel. Det gör det nu när det är, när det, är, det har väl gått ner i och med att det inte är kassetter längre. Utan det är uh, cd-skivor. cd-rom, ja, eller vad man ska säga. Kan jag tänka mig, för när Super Nintendo kom tidigt 90-talet då låg priser på mellan 700-800 tror jag för ett nytt spel. Så det gick ju upp där en sväng. Mm. Men det är ju en väldig inflation också sedan 86. Men jag tänker på själva konsollen 1 och 4. Den har ju, de kostar väl närmare 5 000 idag va? du köper en ny konsol. Ja, konsolerna har gått upp i pris. hårdvaran så att säga. Mm. Men märker att den ena har ökat så mycket och den andra inte alls? Tyckte jag. Här, när när konsollen kom Ness, så fanns det så i Martin Lindels bok så har han ju bilder på gamla reklamafischer för NES. Yeah. Det är ganska kul man ser en hel familj som liksom det är Oscar utanför och de spelar och de är helt förskräckta av det de ser på TV:n och de skriker och håret står på ända och alla är jätteroligt och, så tänker jag på de här små spelen de här <Not United> men det var faktiskt revolutionerande när det kom. Det var Jaja. det. Och tv-spel har ju aldrig varit roligare egentligen. Det bara Nej, blir bara för jag. komplicerat och det blir för för mycket fake 3D och så det, det var ju betydligt roligare när, när det bara var en liten gubbe som gick i Men det säljer inte längre. Nej, man blir ju lite mätt på det också kanske. Och jag blir inte yngre heller. <laughs> <laughs> Utan det har väl med ålder att göra också man, Jag har inte hål om må längre för att springa runt Fram och tillbaks mm. Visst så inte att springa tillbaka heller Nej, man kunde bara det var fram. väl undantag Som Gick man kunde det Det är någon slags psykologi i det hela, kanske ja. eh, Visste själva upplägget på den här boken Nästan som en c uppsats Eller något i den stilen Förklara hur du tänker Ja men det, det är ju liksom rubriker och så små redogörande delar och det är, eller ja det är ju ingen diskussionsdel och sånt var det inte det jag menar riktigt men den, den är ju skriven väldigt sådär, håller sig väldigt till den rubriken som är satt. Alltså det är inga större utsvävningar åt några andra håll och sådär och den känns så här halvvetenskaplig som, som C-uppsatser tenderar att vara också. Mm. Ja men det kanske är ett sätt att hålla struktur för jag vet boken har ju getts ut på Vulkanförlag ja. som är ett förlag för egenutgivning så han har inte haft så mycket hjälp med strukturen troligtvis Martin Lindell. han tackar ju en person i slutet för, för hjälp med korrekturläsning och sådär men eh, det har inte varit tillräckligt jag vill inte, inte gärna gå in för mycket på och kritisera eh, formen och sådär med tanke på att, eh, att det är just en med, med, alltså, med största möjlighet är det här en egenutgiven bok, mm. men den hade ju behövt lite mer korreläsning lite mer genomarbetning ja du, uh. vi, vi pratade om det tidigare, du sa att den var lite svårläst och sådär men det beror ju på många sätt saker, till exempel att siffror, att han skriver ihop alla siffror, till exempel 90 000, när det står uh, att de säljer 90 000 eller att de sålde 90 000 konsolver, etc. Ja. Det skrivs ihop och det är inget mellanrum mellan 90 och de tre nollorna. Och det är ju siffror väldigt, väldigt svårlästa. Och uh, ibland finns det små fel som till exempel... Uh, man skriver, butiken behåller dem fram till 1982. Alltså att de behåller butiken fram till 1982. Men han använder formen dem istället för det. Så det är som meningen betyder att butiken behåller människorna fram till 1982. <laughs> Vilket blir. Alltså, men sådana små knepigheter, alltså blandningar av tempus etc. Så att han kan börja en mening i, i preteritummen, gå in i nutid och sånt där. Så det, det står ju där så men samtidigt så äh, imponerande därför att äh, han troligen inte haft mm. särskilt mycket hjälp med, med boken utan, utan det här är ju, ju sprungit från han själv och hans egen språkbehärskning Och det är ju imponerande Jan Eud Linkvist en av Sveriges Människ uppskattare författare Han har ju mm. sagt att äh, hans låtenrätta komma in äh, så ut som skit Innan äh, förlaget lade sina förbarmande händer över den det, att det var ett utkast och de fixade till allting och fick honom att ändra stafel, etc. Men det här är Martin Indell gjort själv och det, det, det imponerar. Det gör det. Ja, visst gör det så Jag kan tycka också att det var ett olyckligt val av font. som gjorde han lite... Så <skratt> lite jävla PT. Så sjukt <skratt> Ska du säga så klarar jag på hur man skriver siffrorna. Men... <skratt> ja, men det, <skratt> Jag vet inte, det, det blev lite otydligt. Det kanske jag sa ser också. Vad är det för font då? Eller har du ingen blir... fontkännedom, tipsniskännedom? Nej, nej, nej, den kan jag inte placera. Men det var, något, det var väldigt smala tecken. En grej som jag funderar på och som, som Martin Leda kanske hade fått hjälp av en, av en redaktör av någon slag med, det är till exempel målgruppen för boken för jag, jag känner väl att den här boken är lite för basic för personer som har stora kännedom, stor kännedom om tv-spel det säger att han går igenom en lista på de mest berömda spelen och är en ganska enkel sammanfattning av dem i slutet av boken och så där. Det, det har ju mm. folk koll på i regel och samtidigt lite för, för, för insnöad och för, för expertig för nybörjare på ämnet jag. Han, kan han kan skriva en grej som att, uh, att de flesta vet ju vem Shigeru Miyamoto är och att han uppfann Zelda och Mario Och då tänker jag, ja, nej du, de flesta <laughs> vet inte vem Shigeru Miyamoto är. Det är nog i stort sett bara Sol ifrån Syntax-error som känner till honom. Jag känner ju också till honom men det är för att jag har varit okay. i den här världen men det är många som inte vet vem är. Och sen, uh, han nämner inte Kojikondo men det borde ha gjort för Kojikondo är ju den som, som uppfann musiken till eller som gjorde musiken till Zelda och Mario. Och ja, hur som helst. Men Skiru mm. Yamato känner inte många till. Och, uh, men inom den här världen som, som han tror när vi riktar den här boken till. Så är han ju ett stort namn. Det är ju Nintendos All-Star så att säga. Ja. Men samtidigt så var det ju spännande för, för när jag var liten. Och Nintendo så då. Man fick det här, det här nintendo tinget hem som Bergsala. Bergsala är ju ett företag som, som gav ut Nintendo-spelarna i Sverige. så vi importerade dem från Japan. Ja. Jag hade ingen koll alls på Bergsala. Jag trodde det var en ort i stort sett. Alltså, det var ja, inte som en ort. Som en ort. Ja. ja, men det är ett företagsnamn bestående av tre delar. Lite grann som Grenoli-kedjan i fotboll. Det vill säga att någon heter något med Berg, någon heter något med Sal, någon heter något med La. Så det är Bergsala-företaget. Och mm. eh, spännande att lite grann att höra om deras historia som jag inte alls kände till. Typ att de verkligen var drivande och att de åkte typ. Japan för möten med, med Nintendo och att Nintendo inte alls hade tänkt släppa konsolen så tidigt i Europa och Sverige men att de drev på det och, och verkligen gjorde en insats så min barndom blev bättre eller sämre beroende på hur man ser det tack, tack vare Bergsala i stor, stor mån stor Ja, det är svårt att veta om det blir bättre eller sämre när man bara får uppleva ena allt man säger ja, det borde de ju tänka om gudarna mm. gudarna borde tänka om där. Nå något som äh, gav mig nostalgi var när, när han skriver om Nintendo-klubben, det vill säga det som Bergsal förde så att man skulle få ett medlemskort och man kunde ringa in till Nintendo-klubben och be om hjälp med tv-spel. Ja, det gjorde ja. jag ju väldigt, väldigt, ofta. Ringde du dit alltså? Jag ringde dit och man fick koder. Och man, det var för att folk som och jobbade heltid med att ge en fuskkod till spel. Och hur man skulle besegra en slutboss i ett spel. Och så där. Det var ju helt fantastiskt. Man kunde ringa och be om hjälp. Mm. <laughs> och så, mm. samtidigt så fick man ju medlemstidning också. Där de hade recenserat spel och sådär. Men det här var den första gången som jag lärde mig källkritik. Eller första gången jag kom i kontakt med det. Där var ju de som, han skrev också det i boken. Där var ju de som, som äh, importerade spelen. Det var ju de som sålde spelen. Och mm. det märkte man ju redan som barn att de här recensionerna är bara positiva. Det finns ju inget ja. som skriver någonting kast om ett kastspel. Utan alla lyfter fram spelen som skitbra. Mm. Så jag listade ut det ganska tidigt som ung. Att nej, det här kan man inte lita på riktigt. Ja, det är smart. Det var, det var nyttigt. Samtidigt som att uh, det var kul att få en menelstidning. Ja. Mm. Och det ska man ju säga också. Alltså, på det här 80-talet, början av 90-talet. Så detta var ju innan internet. Då var det ju stort att få hem någon form av information om någonting. Det var inte, informationsflödet var ju inte lika fritt. Nej. Så att få en medlemstidning, även om det då med recensioner och sådär, och även om det då var reklam så blir det ju en stor grej att få hem lite artiklar om något som man är intresserad av. Och känna sig del av ett, en sammanslutning, ett sällskap. Ja visst. Det har inte ofta hänt. Fantomenklubben var nog mycket starkare innan internet kom. Tänker jag. Ja, ja. Med medlemskort och brev. Och. Ja, en av de här som svarade på... Eller han som började med att svara på, på telefonsamtalen och hjälpa med koder och sådär. Jag antagligen pratade med honom när jag ung då. Um, mm. Han berättade i boken att, att, att folk började ringa hem till honom. De fick reda på hans hemnummer och ville ha hjälp. Och så var det så här damer som kom med skamliga förslag... Och ifall ja. jag kan att så hjälper de att spela What? Tänkte jag. Ja. Men Va, det, och det där Ja, det kan man ju fråga sig. Men alltså, det där är ju också typ enda gången kvinnor rommens i boken. Det är skarpt skarpsinnigt. Det, det är liksom, ja, så är det. Den, den klarar inte Bechdel-testet, den här. Nej, men det är också ett, ett tecken på någonting. För alltså tv-spel har ju länge i alla fall... Och är ju fortfarande kanske ansett som en killig grej liksom. Tjejer är väl inom numrärt underläge av, av gamers än. Men det är ändå tecken på att det fanns inbitna eh, gamers som var tjejer också, även på, på 80-talet. Ja, det har bara tystats ner på något sätt. Ja, det är, Ja, det är ju skitråkigt. Och jag, jag, alltså, sådana där kommentarer också kan jag ha hört om mina egna syskonbarn barn sådana Nej, du får inte spela för du är tjej och sånt. Um, och det, det är ju en jävla tråkig för dem såklart. Uh, det finns en YouTube-kanal som uh, redde ganska mycket i. Ja, det är framförallt hur kvinnor porträtteras i tv-spel som heter Feminist Frequency. Har du sett den? Nej, mm, jag har gjort Det Den är väldigt bra. Ja, då har, då har de gjort en serie i typ, tre delar som heter Damsel in Distress Som handlar just om det här att eh, kvinnorna nästan alltid blir bara ett objekt som ska räddas mm. Prinsessa som ska räddas men och hon har liksom ingen som helst, eh, alltså hon hade lika gärna kunnat vara en diamant liksom eller någonting Och det är jävla tråkigt att allt ska vara så Ja, det blev ju ramaskrin. en spelutvecklare gjorde en skitrolig grej för sin treåriga dotter. För hon ville ju kunna spela som, som Pauline, alltså tjejen i Donkey Kong. ursprungligen Donkey Kong. Mm. Där Mario ska rädda Pauline från, från apan Donkey Kong. Så lite, spela så som... Jag lite, så jag sängre här. Det där var Nej, första jag gången jag Mario... På. Nej, detta var första gången Mario var med i ett tv-spel. Och då kallades han Jumpman. Uh, ja. ja, just det. Mm. Men sen så döptes han om det av Nintendo of America som hade en hyresvärd som heter Mario som han tyckte såg ut som Jumpman. Ja. Yeah. Mm. Mycket bra ser det ut. Och vad skulle jag säga nu? <laughs> en spelutvecklare. Mm. Ja, här är anekdoten. En spelutvecklare yeah. hade en treårig dotter som ville kunna spela som Pauline, kvinnan i, i Donkey Kong som ska räddas. Och då programmerar han om det så att det är Mario som sitter inburad och så är det Pauline som klättrar och hoppar och sådär. Men då blev det ramaskri från folk på internet Många tyckte att det var helt vansinnigt Att man inte ska röra klassikern etc etc bla, bla, bla. Det... Och så var det personer som tyckte att feminismen har gått för långt Som valet och sådär Så det är riktigt tråkig attityd Och riktigt, riktigt tråkiga tongångar ja. faktiskt. Men det var ju en jätterolig grej Ja visst Om jag hade kunskaperna hade jag ju bara gjort sånt <laughs> <laughs> Ja. Och det, det där har gjorts Med, med Zelda också Mm -hmm. Att det är sällan som ska som går runt och rädda Link istället. Jag tror även Megaman har blivit uh, utbytt en gång. Ja, sånt är ju roligt. Men annars, för jag, för jag tänkte på det när jag läste boken här nu. så här, Hur många uh, av liksom hjältarna är kvinnor? Och det är typ av Metroid som jag hittar. Och det är ju faktiskt en fantastisk slutscen i Metroid när man varvar spelet. Man åkt, uh, Metroid, och då är man en person i rymd direkt. Samus mm. Aaron, och det är ju lätt att tänka att det här är en man där, för att ja, det är ju män men sen i slutet då, när man klarar att spela på under en timme tror jag där. då tar Samus Aaron av sig hjälmen och så visar det sig vara en kvinna så det blir typ en what-känsla men det blir ju ja, lite kvinnor kan det. över det faktiskt ja fan var kort uh, speltiden då? en timme ja men det finns ju folk som är jag uh, <laughs> säga idioter <men laughs> som är riktigt duktiga som <laughs> kan uh, få ihop det på en timme något jag oh. tänkte på det var ju det här med Donkey Kong- och att tjejen heter Pauline som man ska rädda. Mm. Jag började fundera, vad hände med Pauline? Blev hon, blev hon helt dumpad när Mario blev kär i prinsessan från Svampriket? Någon borde ju göra en fanfiction om, om Pauline. Berätta om hur hon upplevde det. Typ, ja. Har hon, hon få barn nu? Hon, drömmer hon om Mario ibland? Eller var det bara en fling? Liksom? Kanske det är det. No, sorry. <laughs> Ja. Sen gjorde sig ett spel, ett av de få spelade Mario faktiskt i Skurken Som heter Donkey Kong Junior Där man är Donkey Kongs son Donkey Kong Junior som, ja. som ska rädda sin pappa Donkey Kong från Mario Mario står där vid buren och kastar grejer det... Också en klassiker Ja, det är en, en hela konstig grej som finns att man döper saker till junior det var ju James Bond Junior Minns jag särskilt ja, ja, ja. Från barndomen när, man så, när jag såg på TV3 och Så minns jag den här titelslingan han, Alltså hans farbror är James Bond Så själv heter han James Bond Junior Vilket är mm. konstigt Ja men jag kommer ihåg det också Susanne, så Mitt namn är Bond James Bond Junior, junior. Det är jättelångt att säga ja. Min namn är Holmgren Tobias Holmgren Jim Leo Ja, Det är mina andra namn Vad valde du för liten låt Till den här uh, lilla boken då? Jag ska göra det som du avskyr Och jag ska, jag ska säga en låt som jag inte valde Första främst ja. <laughs> alltså, ja, Jag är redo med penna och papper här då Och skriver upp det mm, Det Du du inte göra för vi spelar in det här vet du Ja just det just det. <laughs> ja. Jag valde först så tänkte jag välja 1990 någonting, som är en rapplåt av uh, Afasi och Filti och Snook. För det var den jag tänkte på direkt när jag läste boken. För det är en bok som handlar om, en låt som handlar om barndomen där på tidigt 90-tal. Uh, kulturen som rådde och sådär. att Det fanns en tid där man kunde döva för sina turtelsgubbar etc. Alltså sådana grejer. Och, men när jag lyssnade igenom den så jag vet inte om jag lyssnat slarvigt, men de nämner inte tv-spel någon. Alltså, antingen var de mer populära än jag, eller så hade de mer sunda intressen. Men Nintendo nämns inte och i spel nämns inte så vitt jag vet så vitt jag har förstått. Så mm. jag kände ändå lite av och då tänkte jag, om jag skulle välja den låten som inte nämner TV-spel mm. så kunde jag lika gärna välja en annan låt som inte nämner TV-spel. Ja <laughs> visst. Ja, och då tror jag låten som de samplar för de samplar, samplar nämligen solåten um, Build Me Up Buttercup uh, The Foundations. Mm. känner du till den. Mm, jag tror jag, det. Jag skulle det händer sällan då? i podden men jag ska sjunga lite Händer ganska ofta i podden. Okej, okay. men för sällan. Uh -huh. Why do you build me up? Buttercup baby, just to let me down. Så sjunger de i refrängen. Mm. Yeah. Och då, då kopplar jag det. Det är en fantastisk låt, men jag kopplar det till, till att jag aldrig mer upplever den här sensationen som jag upplevde när jag var barn när något nytt spel kom. Eller när, när, TV, alltså, när man till Super Nintendo till exempel. Eller när... När en uppföljare, Super Mario Bros. 3, kom till NES och den förändrade allt som, alltså som verkligen var helt fantastiskt. Alltså jag upplevde den här glädjen, den här riktiga spelglädjen när man sjunker ner i ett spel. De har gjort riktigt, riktigt enorma tre, skickligt gjorda 3D-spel och de har gjort riktigt riktigt härligt skrivna spel och de har gjort fantast, fantastisk musik till spelen och allting har utvecklats i, i rasande tempo sedan 80-talet. Men det blir aldrig som förr. Jag kan aldrig begrava mig i ett spel och världen tränger på och jag. Jag, vet, jag kan inte fly in i spelen som jag gjorde när jag var ung. Och det saknar jag. Så Build Me A Buttercup det är riktat till, till Sony och till Microsoft. Så man tänkte alltid när det kommer en ny konsol. Ska det här bli konsolen som, som för mig bort från verkligheten igen? Som gör att jag kan glömma det här trista livet. Och bara skutta runt i, i en härligt animerad 3D-värld. Men nej, det händer aldrig. Det händer aldrig mer. Så so why Men... do you Build Me A Buttercup Just to let me down. Jag blir besviken. Är, är det inte Sara en dag? Du är väl ganska bra på att försvinna in i tv-spel? Alltså Än inte idag? nu längre. Jag har ju aldrig tid. Jag har aldrig tid. Jag, jag, jag älskar ju rollspelen um, i, i The Elder Scrolls. Alltså, yeah. Typ Daggerfall, Oblivion, Morrowind och det senaste Skyrim. Och jag... Jag älskar ju verkligen historien. Och så, det var ett par tillfällen då jag verkligen var försunken i spelet. Men mm. jag glömmer aldrig verkligheten utanpå Oof. Och nu kan jag inte heller sitta i åtta timmar och spela för jag får en migrän <gör> om jag gör det. Ja. Det kanske är tredje en spel. Ja, kanske. Någon ska ju en, släppa en ny version av Doom. Det ser jag fram emot. Kanske är det spelet som får mig att glömma, glömma allting. <gör> <gör> Fan, tragiskt du låter. Ja men, det, ja, men det är kul att leva. Det är kul. Men, men tv-spel är roligare. <laughs> lite grann som, i, som när jag spelar Oblivion, som är ett av spel, de här rollspelen i, i, i Elder Scrolls. Och man, när man pratar med folk så finns ett hjul som visar hur, hur bra det går i samtalet. Alltså hur, hur mycket man får den här personen på sin sida. Då måste man variera lite grann. Alltså, vissa personer tycker bäst om att man smicklar först, skojar sen och eh, skryter sist. Andra personer mm. tycker bäst om att man skryter sist skojar sen. Alltså man måste variera uppbyggnaden på samtalet. Och då har jag tänkt ibland när jag pratar med folk det här är ju som Oblivion. <laughs> <laughs> alltså, då, då har ju verkligen T-spel och verklighet gift sig på något sätt. Ja, ja. <laughs> Men ja, jag har ju inte förvalda repliker som i Oblivion så det är det lite svårare ändå. Ja, det är lite svårare om verkligheten. Men det är heller inte den här hönan och ägget problematiken. Det är inte verkligheten det är inte verkligheten som är som oblivion. Det är ju oblivion som i så fall är som verkligheten. Men det är spännande att du inte vet. Vi vet ju inte. Ja, man är nästan helt säker? Nej, nej, nej. Nu tänker vi på, nu går du fundera på det här netflix här problematiken igen. Hur vet ja. man? Hur vet man? Det gör man inte. ja. Men, okay. men det var min då. Det var ganska bra motivering va? Trots att den inte hade något med tv att göra. Ja, visst. Tycker jag. Var det. <laughs> Berätta nu om din låt. Jag har valt en låt av Rymdreglage eh, som heter Raise Your Little Hand. Ooh. Och den har väldigt mycket med tv-spel att göra. Eh, rymdreglage är ju ett band som märkligt nog har två namn. Eh, kallas också Ninja Moped. Eh, och de gör väldigt coola stop-motion videos till sina låtar. Så jag rekommenderar verkligen alla att kolla, kolla upp dem på Youtube. För det är, Helt sjukt. Ofta med Lego då. så? Awesome. Ja, men Raise Your Little Hand i alla fall, Den tar upp sjukt många eh, Nintendo 8-bits spel. Nämner de lite, lite snabbt. Raise Your Little Hand för Plumberman, säger de till exempel. Sniffing the Mushroom is making a tall. Solklar hänvisning till Super Mario. Och Knark. Och Knark också. Och det är väl en... Eh, en gammal sanning tänkte jag säga. <laughs> Men en en eh, ofta nämnde kritik i alla fall att de här svamparna som Mario eh, käkar upp att det skulle vara någon form av knarkreferens. Det tror jag inte är själva tanken egentligen. Skulle Men... blommorna vara ld och för han tror att den kan kasta eld. Ja, jag vet inte. Eller så är det, är det typ så här: eh, Brännvin som gör att det när kissar. Och så är elden en symbolik för det. Ja, jag vet inte. Men, nej, nej, jag vet inte heller. Det är svårt att säga. Sätter du den här då? Raise your little hand for a sle sledgehammer man. Utilize a bird for your own escape. Vet du vilket spel det är? Oj, ta, ta om det, ta om det. På här. Raise your little hand for a sledgehammer man. Utilize a bird for your own escape. Man använder en fågel. Ja, det är ju Ice Climber. Korrekt. Ja, man, man hamrar sig upp eh, på en bana. Yeah. Och så, om någon konstnär ska man fånga en kondor. <laughs> det ah. det tycker jag var konstigt som barn. Alltså, varför ska man fånga en fågel? Ja, var, varför ska man döda små svampmonster? <laughs> <laughs> varför Nintendo? Varför? Det är också en märklig att, att att det här när man hoppar upp i Ice Climber, när man kommer högre och högre upp, Ja. Så följer botten av skärmen med Så till slut Så ifall man skulle hoppa ner en nivå Så dör man Därför att underdelen av, av banan finns inte längre Och då, då funderar jag ofta Vad 17 finns där nere? Vad är det som ja. vad är det, det här symboliserar? Det är inte Ä det logiskt det är, inte det här är det inte en isbjörn som kan komma också? Ja, han dyker upp ibland, men det har ju inte att göra med den här, det här besväret som jag nämnde. Äh. Att, att, nej, med, med höjande banor, att, att botten på banan följer med. Ja. Hur tänkte de där? De ville säkert bara göra det svårt. Ja, jag tror det. Men eh, eh, nu fick jag ju någon form av insikt. För kondoren lever ju i Sydamerika, mm -hmm. längs he, hela berg egentligen. Och eh, isbjörnar är ju på Nordpolen. Ändå samsas de i samma spel här. Ja, är konstigt. Ja. Och om då är röd. Ja, i spelet ja. Det är konstigt. Mm. Visst är visst att isbjörnen är svart. Berätta nu hur ja. det går. Ja, eh, alltså inte i spelet utan eh, IRL. AFK. Då, då är det så att isbjörnens päls är egentligen genomskinlig, men så har den små bubblor i, i sig som gör att den ser vit ut. Om skulle det raka en isbjörn så skulle det liksom huden vara svart. Så transparent ja. uh, hår och uh, svart hud. Åsam. Awesome. Mm. Det kanske kan vara ett sätt att, att se till att de överlever under klimatförändringarna. De kanske mm. behöver införa ja. en raka isbjörnsinsats på något sätt. Jag, jag tror inte de, jag tror att klarar sig bättre med pelsen. Ja, det är inte praktiskt genomförbart förbart heller. Det är många som skulle dö i det här ädla syftet. <laughs> ja. Då det, det är ju uppfunnits nu en en en vit färg som är svart. Också. Det vill säga att de lurar ljuset på något sätt Att, uh, att uh, för, för svart drar ju till sig värme mm. Är det, det är egentligen så att svart tränger ute värme alltså Solstrålar har svårt att tränga igenom svart Jag, jag är inte duktig på det här det kan jag göra, Men jag pratar ju det språk som jag själv förstår Det vill säga bebisvetenskap yeah. Medan vita. vit är svalare Men det är för att det släpper igenom ljus Lättare det vill säga, det är högre solskyddsfaktor på en svart tröja än på en vit tröja. Det är därför de blir varmare också. Men då har de uppfunnit sätt att kunna måla en, en bil, bil svart, men så att den ser vit ut och tvärtom. Okej. Okay. att kan dra det... nytta av de olika egenskaperna hos färgerna. Det... Samtidigt som de ser ut på ett annat sätt. Ja. Yeah. Det är så att vit reflekterar och svart absorberar. Därför blir svart varm. Jaha, alltid lämmer sig något nytt ja. <laughs> Bara fin. Jag har noterat Att jag stör mig på När nördiga saker blir folkligt jag Du menar jag... när, när Elitistiska grejer når ut till en stor uh, Skara människor um, Det var ungefär det som Ja, men jag vet inte om man skulle kalla det elitistiskt. Men... men nördigheten är ju elitistisk i sin natur. Ja, eventuellt. Men äh, jag kommer ihåg, jag tänkte på det när Sagen om ringen blev film. Mm. Då skulle liksom alla tycka att Legolas var häftig och sådär. Det hade jag ju tyckt länge i mina rollspel. Fast hon var ju inte häftig på riktigt. <laughs> det är ju det är en ett Moment 22 där han, han blev ju cool på riktigt först efter filmerna. Innan var ju bara en, en nördig... Eh... Nördig, det var bara en nördig personkultur runt om tidigare. Ja, det är det jag säger. Ja. Ja. Och. Um, ja, men det blev så. Något, något förstördes i nördigheten då. Samma sak jag har noterat med tv-spel att genom typ Singstar och Guitar Hero och andra eh, sådana sociala spel så har, har, har tv-spelen fått en helt ny marknad. Och det, det har, Jag vet inte. Det. Jag, jag kan väl tycka att det är positivt egentligen. Men det är något, något som försvinner när, när den breda massan kommer åt det. Det, det kan väl också kanske äh, göra det mer kommersiella spelen. Ja, så är det Så har du ju för vatten på din kvarn. Mm. Jag har sett visst hopp till det här Oculus Rift som är på gång nu. När man sätter på sig ett par glasögon liksom och försvinner in i en tredje värld. Då tänker jag mig att det kommer bli nördigt på riktigt igen. Mm, men samtidigt så det låter ju väldigt lockande. Även personer som inte spelar tv-spel. Ja men att testa någon gång sådär. Men folk som njuter av, av sociala tillställningar. Kommer inte vilja försvinna in på det sättet. Jag tror så här att den yttersta nördighetsdödaren i tv-spel. Det är när tv-spel når som allra längst. Och den är när det kommer holosviter. Alltså som i Star Trek när man kan gå in i ett rum och det här rummet förändrar sig till en alternativ verklighet och man kan rollspela och sådär där. Då, då mm. tror jag att det, här, det kommer att leda till att, att det blir en demokratiseringsprocess i tv-spel också alla tycker det är skitkul. Ja. Ja, och det är det jag ser fram emot mest. Inte just demokratiseringen, även om jag tycker att det har mer fördelar <laughs> än, än nackdelar att spela ja, tv spelar tv-spel. såklart. Tv -spel och ja. utan, utan det här att, ja, men det som jag nämnde, verklighetsflykten och... Uh, och att kunna känna sig som en del av, av, av en berättelse på riktigt lite grann mm. som man sjunker in i en, en riktigt riktigt riktigt bra roman som du kanske mm. får göra nu eftersom ja. att jag har tre böcker som du ska få följa mellan <tittar> där ja, vilken övergång det var Sveriges Radio <tittar> fantastiskt <över det. tittar> Ja. låt höra då, vad är det för böcker? Ja, vi kör bara va? vi kör ja, kör bara Ja, först och främst så är det en, en bok som jag har nämnt tidigare. Eh, för jag gillar ju att ta upp sådana där som du ratar. Ja, kan det vara Odysseen? Nej, jag heter på hoppet på den. Ja, fan skämt. Du vill aldrig lösa den. Nej. Det här är faktiskt eh, en bok av en författare som, som jag tror bokpal skulle må bra av. Att läsa och diskutera. En av Sveriges viktigaste författare. en av Sveriges bästa författare. Och den okay. första kvinnan som vann Nobelpriset i litteratur, dessutom. Mm. Och det är ju Selma Lagerlöf. Och romanen som jag har valt en som jag själv inte har läst och som jag ska väldigt gärna skulle vilja läsa. Och det är En herrgårdsvägen. All right. Jag ska inte gå för djupt in på handlingen, men jag ska göra en slags filmsammanfattning. Ja. Uh. Galenskap. <laughs> <laughs> uh, folktro. Kärlek. Spänning. Död. Vad tror du? Uh, ja, den kanske kommer snart uh, i en bok på allt nära dig. Det kanske den gör. <laughs> Nästa bok ja. är uh, Join. Jojn, John Aivélingquist, alltså Sveriges uh, mästa skräckförfattare kan man säga. Ja. Hans uh, kärven. kärven. Som är det Ja, som är det slags. Uh, Litegrann The Walking Dead, fast på svenska. Så det handlar om överlevnad från zombies. Helt enkelt. Och det är en bok som, som väckte mycket kritik. Därför att den släpptes enbart som e bok och som MP3-bok. Och mm. folk är ju vana vid... Eller jag är Linkvist-fans är vana vid att få tjocka Och Jag tycker själv att det är tråkigt. För att jag vill ju alltid slå ett slag för pappersboken. Och jag, jag, jag tror att många med mig och många ungdomar också tycker att det är roligt att ha en bok i ryggsäcken. Och i handen. Alltså det är... Det finns något där som går förlorat. Mm. Men vi ska inte låta det dra ner läsvärdet helt och hållet på kärven. Därför att jag tror att den kan vara bra. Och Johan Edelinkvist är ju bevisligen bra. faktiskt ja, Eller jag, ja. jag tycker han är bra. Ja, jag har bara läst eh, Låt han detta komma in. Eh, och den är bra? Den var jättebra. Uh -huh. mm. Jag har nog läst allt han har skrivit. Förutom så här, manus till SVT och sånt som man gjorde förut. Och eh, jag har jag, läst kärven också? Inte kärven. Där fick du mig. Mm. <laughs> Men den kan jag läsa. Därför den finns. <laughs> vi kan välja den. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Så, där har vi skräck. Det är ledordet. Och nästa bok som du har att välja på. Den är också skräck. Och det Man är läskigt. Och det är en bok av Andreas Roman. Som tidigare skrivit bland annat Vigilante. En fantastisk uh, spänningsroman. Och uh, när, änglar, när änglar dör. Heter. En, en bok som har bibliska motiv och som också är väldigt spännande. Här är, hans, här är hans senaste roman som heter Dr. Josef som är en Voodoo skräckroman i svensk miljö. Och jag är ju väldigt väldigt förtjust i Voodoo <laughs> och i skräckfilmer som är Voodoo jag gör till exempel the, the Serpent and the Snake till exempel. Mm. Och tv-serien True Detective som har väl lite voodooinslag här och där. Ja. Och jag Onda dockan, också i sig men den är inte jätteförtjust i. Hur som helst, så, så, så, så jag tror att det här kan vara kul. Jag gillar ju när man föröver eh, liksom väl etablerade skräckmotiv i svensk miljö. Jonas Lindqvist är ju duktig på det. Till exempel vampyrberättelser och zombieberättelser och så där, mm. som man föröver till svenska orter Och eh, här har ju Anders Råman gjort det med en voodooberättelse. Sträcker där också. Så det är de tre du har. All right, um, jag är inte lika förtjust i det här med Voodoo och sånt, faktiskt. Är du förtjust då i alternativa stavningar? För han använder den nya stavningen på Voodoo. Alltså inte som, som spelchippet Voodoo med V-O-D-O-O, -O -O, eller V-O-O-D-O-O, -O -O -O, utan han skriver V-O-D-O-U. -O. Ah, ja, då går det ju fet bort alltså. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Okay. Jag, jag vill läsa Selma. Ja, ja. Då så. Jag har bott i Värmland i flera år utan att ha läst ett enda ord av från henne. Så det vill jag göra. Äntligen stod pressen i Predikstolen, känner du till det? Jag kände igen det citatet. Det gjorde jag. Det, det till Justa Bärlings saga, hennes debutroman Det är känt som en av de bästa inledningarna någonsin på en svensk bok. Det blir lite det blir ju medias resa så händer sina smitt. Alltså man undrar, vad då egentligen Vad är det som har hänt? Mm. Mm. Och man känner också en förväntan då hos dem som tittar på honom. Enklen står han där. Mm. Om det inte är medias resa och det är från början av en berättelse, nu blir det lite fikonspråkar, så yeah. heter det ab -ovo, Alltså från ägget. När, när det började. Okay. Det var en gång en typisk ab-ovo-inledning. Alltså det börjar mm. från allra första början. Ja, yeah. All right. Um... Mm. Ja, men vi kör den, en herregårdsägen. Um, så, så blir det gjort. Mm, det låter jättebra tycker jag. Jag älskar Selma Lagerlöf. Faktiskt, faktiskt en av Sveriges första skräckförfattare dessutom. Jag vet inte okay. hur mycket vi ser av det i en herregårdsägen- men hon har skrivit en del riktigt läskiga berättelser. Mm. Och John David Lindqvist det, har ju sagt sig vara väldigt inspirerad av henne. Han har också vunnit Selma Lagerlö priset. Är det helt oproblematiskt då tycker om henne- du tänker nu på Rasbiologiska institutet och sådär. Ja. Att hon stöttade dem lite igen under sin lennan. Ja. Nej, där får vi nog dra till med barn och sin tidkortet. För, <laughs> <Ja. laughs> för i stort sett alla i Sverige var ju, trodde ju att det här alla... var vetenskap. Ja, visst, men alla gav inte pengar till, till skiten. Jag är inte helt säker på om hon gav pengar, men hon, hon har skrivit ett stöttande brev i alla fall till grundarna av Rasbiologiska institutet. Ja, det kan man, ju bara jag hör... vara en det kan ju bara vara en artighet också. Jag ja. vet ju att, att hon inte var, stod högt i kurs i Tyskland när nazisterna härjade som värst. Och att hon, eh, hon har nog uttryckt sig kritiskt mot rasism och främlingsfientlighet. i Men jag, <hör> Ja, jag vet, vet inte. Men jag, jag lyssnade på, jag tror det var vetenskapsraden historia någon gång om henne. Och då sa de att det var någonting... Jo, men de sa fan att hon hade skänkt pengar till, till Rasbiologiska institutet. Och sen att det var någonting i Nils Holgerssons resa med, som, som uttryckte någon form av hat mot romer. Mm. Ja, det är ju värt ja. att diskutera naturligtvis. Du får det reda på det till nästa vecka. Men samtidigt, manliga författare kommer ju undan med det allra mesta. till jo, exempel. August Strindberg, på, på de flesta sätt är en fantastisk författare, men som eh, var antisemit i tidens anda och som uttrycker sig väldigt kritiskt mot, mot kvinnor, mm. väldigt, väldigt ofta. Som, mm. som har hyllats nästan unisont i, i över hundra år nu. i um, vill säga, ifall, ifall han fortfarande kan vara i täten trots detta, så tycker jag att vi bör släppa fram Zemma Lagerlöv också. Hon är faktiskt i täten, Ja. Som man säger. Men som, ja. som, precis som med Stinberg så ska man ju diskutera de här små, små egenheterna förstås, naturligtvis. Ja, ja men det, det så är Sverige. Eh, man kan ju vara sjukt bra på någonting men vara ett as i ett annat sammanhang. Ja, jag, tänk, jag, jag tänker på, på, vad heter han som är Charlie pappa och Emilie Westervästs pappa? Heter han Martin Chien? Ja, det känner jag igen. Ja, han som spelar Spartakus i den gamla filmen- och som också är med i Vita huset som presidenten. Han är ju en fantastisk medborgarrättskämp- och han demonstrerar för... Alltså jag kanske säger någonting fel nu- men det står jag för. Mm. Han är en fantastisk medborgarrättskämp- och han demonstrerar och han uttrycker sig- mot orättvisor och så där. Han är, han är verkligen radikal. Men så har han en grej- och det är att han är emot fria bort ja. Och det, är liksom, det drar ner hela sin lite. Alltså han är ju fantastisk på flera sätt. Men så finns det den där lilla grejen som, som sabbar mm. intrycket av honom. Det, vill säga att, att folk är ju, det är som i Game of Thrones. Man vet inte riktigt vem man ska heja på. <laughs> För folk har ju både goda och dåliga sidor. Så ja. Sådana är verkligheten. Ja. Och det är väl också viktigt eh, Ja, men alltså, att man eh, kan eh, både hylla och kritisera samma person på, på samma sätt. Ja. Och det är alltid orättvist att döma någon efter nutidens normer. Alltså nu, nu, så, nu så ser vi ner på folk för det de har tyckt och tänkt och sagt för hundra år sedan. Samtidigt så var ju världsläget ett annat och opinionen helt annan. Och man uppfostade på ett helt annat sätt med helt andra värderingar. Det fanns som mm. ingen, vi är ju trots allt barn av vårt samhälle. Och eh, att verkligen kunna sticka ut och, och, och få en helt annan uppfattning än någon annan har omkring sig. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt. Uh, och jag kan bara föreställa mig jag kan knappt föreställa mig när folk om hundra och kommer att kritisera oss för, till exempel att vi, vi kunde mobiltelefoner och bestrålade våra barns hjärnor med mobilstrålen, de kallar oss för, för as för det och uh, mm. för, för vi visste ju att det var farligt men ändå så utsatte vi folk för det här, ja. uh, och jag tänker att köttätande också kommer att vara en sån grej att uh, att folk kommer att tänka herregud vilka bestialska monster för att vi åt kött. eller för att de åt kött jag är ju inte det, men, men och så där. Så det, det finns så många grejer som, som vi kan falla dit på, och precis som vi inte vill att eftervärlden ska döma oss kanske vi inte ska döma folk som leder för oss nej, alltså, ja, men alltså visst, det där ska man ha, ha med sig, men samtidigt det fanns ju folk som var motståndare till slaveriet även när det var fullt accepterat och, och sådär, så jag menar man, man ja, man ju, faktiskt... men, de, men de hade också en stor uh, opinion med sig Dessutom Jag tror sällan det är så att en person får en idé Och så vinner han med sig Eller hon med sig en massa människor Jag tror att det alltid måste vara så att det finns En, en idé som är sprunget ur någonting Att det ja. finns idéer Som bygger på idéer Att helt få en helt annan uppfattning Att till exempel på, på I antikens Grekland Tänka sig att ja, men det här med socialismen Är en helt okej idé eller, eller få riktigt, eh, riktigt sofistikerade genuspackar innan någon har uttryckt idéer så innan. Alltså det, det är omöjligt i stort sett Bra, med om detta nästa vecka. Hej! Ja, hej då.